رساله سارک انسیجر د مدینہ د پر د فضیلت د مزد د ثواب د ماذिकर چته سبا او دمازيګر د موسم را فضیلت ته اوره پينزو اره منزنا الله پختو المؤمنان او بندگان او فرشکري او بیا په دي پينزو کې د باز منزونو فضیلت د کوباز باندې اگر چې فرض طول دی او دا هغه دا حکم د دا ټول مبارک ره ان ابي موسى رضي الله عنه د ابي موسى رضي الله عنه نويادت چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلي من صل البردائی نی چاچ دا دو دا یخنی منزون او کن دخل الجنان دیب جنت توردن نش متفق کنانه البردان از صبح و العصر و بردان نسم وراد دیده سبا و دا مازی گرموز سبا موز خو وی پا یخنی کی که اوڑی نعم سبا موسم یخوی او مازی گرم دا گرمی زور ختم وی نو د دې دوه منذور او پابندۍ چې چاو کنو جنت ته ور دنګي خدای دې خصوصي فضیلت ده دا نه چې اوسړې وي پړې و جنت ته مودا دري بنوکو نو چې درې نه کې او فرض نه او فرض نه داکه نو پاغه خو کړه نه کوي نو فاسق فاجر ده او که سره منی نه بیا خو اسلام د دایري نو ځوان ابي زهير عمره ابن رويبه ابو زهیر عمر ابن روی بر رضی اللہ عنہ روایت سے قال نے فرمائے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و ایم اوری دیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمایا لین یل جنار ہرگز واردن نہ بنشی اور د جہنم تا احد یوتن سنہ چا مسکی قبلۃ طلوع الشمس مخ کی درا خطود النور یعنی مذ سبا و قبل غروبها او مخدد دوبیدونا یعنی وی الفجر د دین مراد د صباح والعصر دنور سبا مراد او د مازیګر مزد د نور درا خطون مخدد صباح مزد او د نور د دوبیدونا مخدد مازیګر مزد رواه مسلم ده جندوب ابن سفیان رضی الله عنه روایت ده یې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی من د صباح مزد فهو في ذمه الله ناغد الله په ذمه واری کې ده فن زر نو يو ګره يا ابن ادم اي ابن ادم لا يتلبنك الله من ذمته بشيء چه متالګون الله د خپل ذمه کې د څه شي مسلم یو مسلمان موجو کو دې الله په ذمه کې ده سبا موجو داد سوکداري تفازت دफार او دا عامل دي کوله له قره ويجتمعون في صلاه الصبح او دای جمع کیږي په موزد کی سبا کې او صلاه العصر او په موزد مازیګر کوي اے مازیګر مو سجمه سره شي نو دا داورز ملائک بسلو علی او د شپې د فارش راغلی غیبز دي کې حاضر وي د سبا مو سجمه سره کیږي نو د شپې کم ملائک چې نو هغه بسلو علی خلا موجود وي او د اورز غوروسی سما عرو الذي وي بیا خیه هغه سانغ ملا بعض في کوم چې شپې راړ په تاسوکې فصل هم الله هم اللهې تپوس کوي وهو عاله او الله خپې د بندگانو په حال د م ک تو کې فطرته معبادي څګه مو پرېخل زما بندگان سراتل فقولوونهدي و تقنا هممونګ پرخل هم يوسون او غ اله لمنه مشکلو هُمَو وهم و اٰتھنا ہو مو مون چور تراغلی نو وہم ی شلونی مشکولو ذ مصباحال کی ورغلیو ملی دال اوشرات دو مایکو مشکله کیاو متفقنا علیہ د جریر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ن روایت دی قال فرمایے کنا اومہ عند النبي صلی اللہ علیہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرفنا ظارہ ال القمر نو کثیرید اللہ حبیب سوغمی تلیلۃ البدر پشپی دشوار فقال وی فرمایل انکم بیشک تاسوس ترون ربکم زرد چوب گوری رب کما ترون هاد القمر لکچیوی نئی داس فکمئی لا تدوامون فی رویتی وی تاسول ستفلیف و گنع و ستیل نها سلیگی پلیدو دا دیکی لا تدوامون تاسول و ستفلیف نوی پلیدو دا اللہ فا اینست دعاتم کچر وسو تا قتموی الا تغلبو دا چې پتا صبحانه غلبو نکړې شي الا صلاتا طغمز قبلت نوع الشمس مخل خطودن ورنا وقبل غروبها مختل ريوتو نفقلو نو کوي نو په دې دوه منځونو د الله دې دار و ملایوي جنت و ملایوي متفقن عليه وفي روايات فنظر الى القمر ويكتن ثغميت ليله 14 فشفي دسوار لسبي دغره رضا الله انحو نو روایت ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی من تارک الصلاه الاشر چا چې پری هو مزدمازیګر فقد حبث وعمله نامره बर्बाद او تباشو هغې په وګړیدایو مسالره چې د ګنا د وزن حبت عمل راضی کنا راضی نو اهل سنت والجماعت دا وایي چې د ګنا د وزن شامل بربادي ګنا ترسو چې شرک او کفر نکړه دګورې ح کې شو د مو پرې پهدلهګناه را دلته وي ټولو ملی تبا شو نو د اغ او لماو په نبانې د حیث پهماه کشکال نشتا چې کم ساحابو مووي چې جاله اوز مس پرې خول و کافر شو کفر سرهه د مالو راځ او کم چې وي چې عرا په مو پرې خودو سره سړی اگر ش مجرم د کافر کافر نهري ن یعنی عمل تباہ یعنی عمل تباہی تورل دی شوزه کدا یو مسالرا وای المعاصی بریدل کفر دا گناہنا د کفر پیغام دی چې مخکې ورولګ چې زرا رواید دا څوک چې راځي مشکل هغه دراتلو سنخي وي س اثراتی وي س خبرداري دا هر گناہ وای د کفر پیغام دی وای جزور پسې المعاصی بریدل کفر گناہنا دا له کوفر مخکی پیغام رسولی ګل او دی وجه نه راغلی دی وی کرماځیګر مزدشان قزا شي نو کدې د تاوان احساس کي د صورت حواله اوسو نو کې اوسړي خمال غټله هغه مالم پيوزي یو کمره کې ده او بال بچو بيبي هر سدي او اور لګي دو نو مال مسوزيدو بچي پکټولو سوزيدل وې دی یو ماځیګر د مس په نو کور دمه تاوان د سړکي صلی الله تعالی علیه باب دے پا بیان دا فضیلت دتلو کی جماعت نتا کہ مومن مسلمان چے د فرز مز دا پارا یاد دینی تعلیم و تعلم دا پارا دا رب العالمین پا قورنو کی اوقور و جماعت تزید دی فضیلت پا دے باب کی ذکر کئ آن ابی حریرت رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت دې فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی دی من غذا ال المسجدی سوک ساری لاو جماعت او را حیا نمازګرونکو ما ها لاو جماعت ته مزد د فاره عتق الله له نو تیار به کید د فاره الله فی الجنت په جنت کې نزولن مل مستیا الله ورته مل مستیا ته راي کله ما غذا او کله چې ده ساریا ما حم جمعه تزي د حرت لو په مقابله کې رب العالمین په جنت کې مل مستياته راي متفق عليه وان هو د تغي ابو حریره رضی الله وان هو روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چې نبی رسول الله فرمایلی دی من تطہر في بيته چا چې او دسو کو په خپل کور کې دا حدیث د دې خبره دلیل هم ده چې سړی کور کې او دسو کې او راځي نو ډېر ثواب ده مساجد کوم چې دا او سونو زینا جوړ دي اغه د یکم درس او جایز ده خو زیات ثواب داري چې څوک پکور کې او دسو کې چا چې او دسو کو پکور کې زبان پاک کو سننه ما دعاء الى بيت النبي अला او کور تمن بيوت الله د دې کورونو د الله نشه مساجد دي د سره فار علی قدویا فرید وتن د دپه چې د داد یو فریضا من فراع الله دغ فرزو د اللهنا نو خف و بهقدمونه د اداها یو قدم ته ح خاً ددن د د بنا مافک ولو خرا په بلقدم سررف او درجا ینی دد درجهور ک یو قدم چې د اخلي. نپاغي گنا معافي او چې بل قدم دې پورته کوي نو پاغي د دو دا درجه د الله په نسب باندې اچتي نو ورسومره چې وسړې لوري او پساونو زرګو نو قدمون علي نو پساونو زرګو نو درجات د دو دا د الله په نسب باندې اچول رواه مسلمون د دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله و ابو ايبن کعب رضی الله عنه تو بیبن کعب رضی الله عنه روایت دې فرمایي کان رجل من الانصاره ووی یو سره د انسوارو نا په مدینه بنو و راک لا علم و ایمال نفی جن دو حدن یو ډیر لری دی وی مینه المسجدی د مسجد نبوی نه من هده د نه د پجماک د ټړو نه لری کورو وکانت لا تخته صلات اوغه چې نه به حتا کېدو دا نموز هر مزجم له بده حاضر فقيل له د توې له شلو اشتاره ته ماران تکازان پاره او سورلی او خر واغستو لترکبهو چته په سوري کې فيه ظلمائ پتیارکه وا فیر رمزا او په سخته ګرمۍ کې ګوره ته په ګرمۍ کې رازی او په پتیارکه رازی نیو سوردی والا قال دي صحابيه ما یا يسُرني ما دا خبره خوشاله ان من ذبی چې جما پور دیو اله جنب المسجدي فخرخ بجماعت بي درمن خو خندې چې مالا کو دي جمعہ سره بلکنه دېو اې چې یویریده زه عدالت رم ایوکتابلی چولی کله شی ما تمام شایا زما دا ال المسجد جمعه توروجوی او زما لا واپس تلل جمعه نکوړه دا رجات کلش واپس کېګ مله علی خل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل قد جمع الله لك الک فالو وی دا اطلل را اطلل طول در طالل را جمع کری او دا طول قدمون دی بپتل دنی کئی کیوی او طالب پدی اجر ملاوی گی رواہ مسلمون وان جابرین دا جابر رضی اللہ عنہو نا روایت پر قالا فرمائی دے خالت البقاؤ خالشی ویو زایونا حول المسجدی دا مسجد نبوی نا گیر چاپیرا سزے خالشو فاراد بنو سلما نیرادن رلیو بنو سلمہ کبیدہ کم زي کچه مسجد ذل قبلتین میں نو دغه زکی دا قبیلہ وا غفن کی کافی دا مسجد نبوی نه لریوا نیرادن رلیو بنو سلمہ عین تقیدو چه دای راشی قرب المسجدین نزدی جمعہ تا فبلغ ذلک نبیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر رسیدہ نے نبی علیہ السلام تا چه دا قبیلہ خو نزدی راتل غاری فقال لهم ان الله حبیب ورتو تو ويبلغني ما قال ابر الرسول انكم تريدونا شتا فراد لر ان تنتقلوا شتا سرا منتقل شي قرب المسجد نزدي جمعه قالوا نعم يا رسول الله ايوه او يا الله رسول قد اردنا ذلك منجدي راد لر فقال الله حبيب وترديرو فرمال بني سلمى دياركم اي بنو سلمى قبل لازم روني تکتبوا اثارکم ستاسو قدمون لکلیکی دیارکم قرن ملازم رونی سے تكتبوا اثارکم ستاسو دا قدمون لکلیکی فقالو ندعی ما یسرنا اننا کننا تحولنا مولا خبرن خوشالی چې مونږ دې غن راغلی او چې کله دومره لوی اجر او ثواب دے مونږ دې دے تا منتقذ النفخ کله زمون قدمونا دا پنیکوکی دی کلی شروا او مسلمن ور او البخاری معنا هو امام بخاری دې دی حدیث معنا نقل کړي خو د روایت د انس رضی الله عنه ہونا داغه ابو موسی رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان اعظم الناس اجر اندر لوی دخل کو نه پا اجر او فضیلت کې تفصیلات ته مس킵 ابعدهم الیها ممشن دیر لری دی دې د دین دي مستفرات لوکي فابعدهم وبادرنا دیرلری اے سُچې د دیرلری نه مسترازی ناغت د 100 په نسبت لوی اجر ملاوی اول لذی حركت یانتظر الصلاۃ چې دمس په انتظار ناشته په جمعہ کې حتا یصلی ها مال امام تر دې چې دو کې د امام سره اعظم دیر لوی دی د اجر الفجر کمن لذی دا کاثنا یصلی ها جزال له کې اسما ینام بیا دشی دا که خاص کرنه ما خاصوتن منذور خلق زان زالو کی ودشی او, او بل مسلمان په انتظار راست شه زبرد جمع مسكوم نو الوه دکیګم نو دا ډېر لوی اجر وراله متفق علیه د حضرت ګور رضی الله عنه نو روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی بشرو زيره ورکی المشائین وکن کوتا فی ظلم بطیرو کیل المساجد جمعه نو تا ایدم آخ ستنو ده سبا موسکی سلی جماعت لپا تیاره کی رازی ویدی لزیر ورکی بن نور تام پرانا پورا سر یوم القیامتی پر از دا قیامتا اید دی تیارو دت لو پا زیب اللہ دیلی و مکمل رانا ورکی پر از دا قیامت چی سخت تیارو بی نو دیو د دغی رانا په سبب بانی په میدان ما پولی شراد والی تیری رواح و بوداود و ترمیزی یو رحمه ماللہ اپنی او حدیث نے انشاءاللہ ہوئی وصل اللہ تعالیٰ ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت ابی حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی علا عدلکم اے زماع امتیان تاسل خبردارین درکم علا ماتا وصبانی یمحو الله به الخطايا چه معاف کوي الله پاغي گناهونه او يرفع به الدرجات او پورت کوي پاغي باندې درجات ديو بندا قالو مساحبه کرام ویلو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بلا یا رسول الله لنا یاد الله رسوله قال الله حبيب اور ته فرمایلیو اس باغ العذو عال المکارہ پورا اودس کول پورا اودس کول د تکلیف په اوقاتو کې اله که سره بیمار وي او د بیماری د وجهنم او دس کوي خو پورا اودس کوي یا چې میرے وګيخي دي د سره د گرمول انتظام نشتا نو یخه او په جمع کې پسړي بده لګي خو دې بیم پورا پورا اودس کوي اس باغ عذوئي پورا اودس کول او کوشش و مبالغا کول پاو دس کے د تکلیف پاو قاطو کے و کسرت او دیر قدمون آغستل ان المساجدی جمعاتو نتا یو سوڑی کور دو جمعات نلده ده دی او دیر قدمون آخلی و انتظار اسولاتی او انتظار کول دیو مز بعد اسولا پس دو گلمزنا ای نماز بخین دیو نو پدی سوچ او انتظار کیچه دو مازی گر بکو مادیګر نپس دام معام نپس د ماسخوط او بیا د شپ هم چ کېږي نوې خبرې خیال کې چره مع سای موز داغی دا دپار وقتی و د کېږي ګپ شپ نه لګې اوجررو دیرو ګپونو شپو پسسیګځې نه دکه هغه چاته د شپې تهاج او د ساارې دجمع موز نه نسیب کېږي چ هغه د ماس خون د مو نپس ګپونه شپونه ټ او ګند او مجا پهسیګځي. فزعلیکم الروبات ودا دیو مزنافس دبل مز انتظار دته ربات وای ربات اصل کی اسلامی سرحد مزبوطولو شو کیدارای ته وای فزعلیکم عن النبی صلی الله ص سب جماعت کی تیری الایا رواه ترمذی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم دید نبی علیہ السلام روایت نقل کئی قال ادھا اللہ حبی فرمائی لی ادھا رئیتوم الرجول کل چوگو رئیتاس یو سڑے اعتاد المساجد چید آغ جمعات بار بار رات لالعادت جوڑ شوئے دید موز دا پار رازی دا او سنک دا زدکڑ دا پار جمعات تا رازی فشحدو له نتاسو گواہیو کئی دا, دا پار بل ایمان دا گواہی ورکای چې لاسړې مومن دی ځکه منافق ته بار بار جمعہ ته دراتلو توفیق نه ملوي منافق به جمعاتونو کې څه قال الله عز وجل ویل الله چې دې عزت او دې شان هاونه له په خپل کتاب عظیم شان کې فرمایلي دي انما یعمر مساجد الله بشکه آبادوي جمعاتون د الله نو آبادول کده دي جوړول دي د جمعہ آبادیږي په کو کباره جمعہ قबाजी کی پا کتاب اللہ او پس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کایوزه کی جمعات باندې ډیر لکونه کرورنه روپیه لګی دی نو امام پکې نشتا د قران شریف درس پکې نشتا هغه جمعات د هدایات ون روان دی مسجون کی پکې نشتا نو ګوره جمعات آباد دی دی لکی یا امر المساجد اللہ نبر سوګ دی سوک چې مسکې تلاوت کای د جمعات بعد کړي انما یا امر المساجد اللہ بشک آبادوی جمعاتون د الله من هوا شوق امن بالله چاغه الله ایمان ورو ول يوم الاخر او پرج رست نه کده قیامت نه من الاخرت نه مرنه نو اخلاق چې په دغه غانو نو په کارونو کې لا گیا۔ دی هم لکه دای په په فکر کېو خو د قیامت منی رز د اخرت نو زکه د د ژوندۍ سی سپ جماعت کی تیریږي الایا رواه ترمذی یو د دې حدیث روایت امام ترمذی الله کړه وقال حديث حسن باب فجر انتظار الصلاه باب ده په بیان ده فضیلت ده انتظار ده مسکه هي ده مسکه انتظار کې ډېر لږ ثوابه ورواز خلکو نه پروند یو ځای له تقریب له لاړ نه هيویږي داخلك بس خوږي يومان پاتشي کنه اياځو من ټپاک شي با دي بدبختوبه او به وځريږي اکل غړې له ګوري کله ماملو ګوري دکې له امام بي مقصد وي به نه خبر بازي خلک داسي وي کې امام امام ام انسان نه کله مثال په تور سره یو من دروست شي نبي ابا امام ته خبرې کوي دا تقریبا نن یو زوال او یو وقف نامه را یو فل کافر را خطه مدرسې او جمعه سن روانه اي یو فل کافر پراپګاندا کوي او زنادقم ورسره دي د دین دی دن د بدنامولو لپاره نو یو پله دا مسلمانان دی گرام پری خې تسبیح په جمعه تمره غلې خدای امام دی عزت یې لپاره راغلی خبرو دا تقریبا نن په هر علاقې په هر جمعه او محله کې داسې بدبخت شتا چې مامان غریبانان داینه کوزه راغلی او پر دي دي علاقې خو انتظار زمو څمر لوی اجر ده انتظارو کا یو دوه من یا ایدل یوه من فاته نو کسب امام سرم غړای دی چې اگر افاسې دو نو تم را پاسه نو دی وکله امام تو وی و برابر دی کله به عزت کی او دا یادو ساتي چې د کم سړی پزړه کې دی امام سپقواله دی ور پسې سچ دی ګو پور تکي ځکه امام تا پیغمبر پر مصلي وروړی وارث دی نو چې تاسو په زहीर کې دا وس پقواله نو تاسو ور پسې د سراړو مزن کی دا ابو هرره الله عنه روایت چی رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی لی دی لا یزال احدکم امیشو یو پتاسو کی فی سولات انکو موسکی مادامت سولاتو ترسو چی وی مستح بسو چی دے بنکڑے وی دی لا یمنعو این قلب ایلا اہلی نمنی کئی دلر دتلونخ خپل اہل و کور او بال بچت اللہ سولا مگر موسک نا ترسو دی پر وریا سری جماعت لرا گئے نو ذکر نه کوي کا نه فلل کوي خداموس په انتظار چې ناس دي نو دا ناس ته ټول په مسجد کې ثابت نو دا چې ډېر شي نو هلو کلهږي امام ګور بازی دی زینو کې دام دا نقصان امامان کوي دا باز امامان دا شی وی چې د مقتدیانو نزيات ناراض وي ټیک خبر نو نو په موزلار ازینه په بانغ فوخوي الکه خو شي یو کار نشي کولی نو می کوي تر چې مامید امام زمواري د پکاردار شهزان دی ویلې پکار د امام د مخ کې نه موجود نو بعد امام باید برابر پاسی سينه را پا بنا نو خو چې پوه شي جو د موزه د دوه ټیم نه نه دیو بیا می سوا کا د غرا والی او د شنو پکې نظام بې کار دی د دین کار چې کې نو یو خو د الله درزاده پارکا او بل شي کا امام تم د وقت پابندي پکار ده او انسان د خلق لم ام تنګور لې پکار او چې راځي بس کیږي چې د جمه ټیم کیږي نو بس ټول بودری دا باز خلک په دومره په ناوخته چاغو الاړوي وګه په خبرونه متفقن عليه وان هو د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی الملائکۃ ملائک تسلی علی احدکم با حنا غاری دعاګانی کې یود تاسو تا مادام فی مصلاو تر سوچ دې د مسفزې کی وی الله دې هغه مزه صلافی چته باغی کې مسکلې نه ما علم یحدث تر سوچ دې بیا ودسنېش جمعات کې بیا ودسنېش تقول الملائک وی اللهم اغفر له اللهم ارحم به یا الله درو خنو کې اللهم ارحمه يا الله تفضل عنا رحمته ا دې ناسې ملائکه ورته دعا غواړي او د کې شک نشته چې د ملائکه دعا قبولېږي اللهم اغفر له اللهم ارحمه دا کني مګنټه ناسې ک لس مېټه ناسې ملائک درته تواتر سره دعاګانې دعا کوي رواه البخاري رحمه الله انس رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخره ليله رسته کړو یو شپه صلاة إلى شطر الليل إلى شطر الليل ده نیم شپې پوري نیم شپې پوري مست ثم اقبالا بیا الله حبيب صلى الله عليه وسلم اقبال لنا ويمم طول ترا مو توجيهو بي وجهي په خپل مخ مبارک سره بعد ما سوال فضيله المسخوتن مزيو کو فقال وي فرمى المسجد النبوي کې وی تاسو بوائی چه مو خوڑیر انتظارو کو نیمش پتیرشوا وی سولن ناسو ورقدو خلکو مز کرده او دشیوی ولم تزالو فی سولاتن او تاسو امی شب پا مز کی سابی گئی مز انتظرتو موخا کل پوری چه تاسو د مز پا انتظار گئی بسلی دا مز پا انتظار دے نو بز دے په مز کی سابی گئی ارواہ دی حدیث روایت کرنے دے امام مخاری رحمه الله وصل الله فضل صلاح تیل جماع باب دی پا بیان دی فضیلت دی مزد جمع کی چې جمع سره یو مسلمان مز کئی نو داغی صور فضیلت تیل تی زنانو بارا کی بہترین خبر دادا چی داغی زیاد ثواب و افضل خبر پکور که زان لدن نمسکول لی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائلی صلاة الجماعت ویمزد جمع افضل غرد من صلاة الفض دزان لد مسکول نچزان لکے بلا جماعت بی سبع و عشرین درجہ فاویشتو درجه تو شرا یا نزال لمز مقابله کی د جمی مشکول د وی ویش درجه دی ور باذ روایت کی پینځوی اشراغ لید ربعه اهل علم لیکلی دی چې دا کی د الله حبیب ته حکم د پینځوی شتو درجه شو او بیا ورته د ویشتو حکم را نازل شو اواسم عدد قلیل د عددی کثیر نه منافین دی متفقن علیہ وعنبی حریرت رضی اللہ عنہ دا بو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت دے قال دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی صلاة الرجولی فی جماعت مزد یوسری پا جمک تدعا فو داد دگن قولشی آود دی عجر زیاطولشی علی صلاة ہی پا مزدد فی بیتی ہی چې د تا موس کوي په کور کې او په بازار کې کوي خجم له دراځي 25 د بعفن په 23 درجه سره 23 ګنا او 23 درجه په سیوا کې وذالک او د 23 درجه د دیوچنه دی جنه وی ذا توزعه چې کله یو مسلمان نارینه دیو دسو کی فاحسن العذوا نخيستا او دسو کی د فرائضو دا سننو فرائض دا, سنن دا مستحباتو لحاظو ساتی سم مخرجه الى المسجدی و بیاده جمعات توزی لا یخرجوهو نو باتی دل را دکور نا اللا سولاتو مگر مز دا د کور دکور رووتو. نو لم یختو خطوطا دینالی یو قدم اللا عرفیت لهو بها درجتن مگر پورتکولشی دل رفدی یو قدم درجا و حطت عنه بها خطویعتن او مافکولې شي د دنه پهې سرهګنا نګوره پهڅو قدممونو سرهڅونه د ژاتې ندشل او سونهګناې ماافشول پای دا ل کله چېې موزو کې لام تا ذیل مللا کواې شوي مللاق تلی لی چې تو ګانې غواړی دته معدمهفی مصله ترڅو چې د موسپځ کې ناست نګوره د موزونه پس د موس پهې ځای کې نسته د ملایکو د دوه ملائکو ارتدو آگانے کئی مالم یحدستر سوچی دے بیعود سشوے نی تقول دا ملائکو ای اللہم اسول لے علیہ یا الله بخنو کی دتا اللہم مرحم ہو یا اللہ رحم ہو کی پدو وَلَا اِذَالُ فِي سُولَاتِ اَوَمِي شَوِی دے پا مُسْكِ مَنْ تَذَرَ السْوَلَاتِ تَرْ سُوچِ دے دا مُسْ پہ انتظار ہوئی اے او سرے نیم اگر انتا اشل میں موز آیا د نو سم راشده ناس ته په انتظار کې دا ټول الناس ته ضد پسې کی صاحب دا په مشکی صاحبین متفقن علیه وهذا لفظ البخاری او دا لفظ د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وعن هو دغه ابو هرره رضی اللہ عنہ نریوایت ده و اجل نبی صلی الله علیه وسلم ترجلن یو سړی اعمارون دي دې کې دا اعمار نو منل غسته نو اهل الملکه لې صحابو کې ته مراد یا اطبان ابن مالک رضی الله عنہ امام پستر ګورندو یا عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه وغيرها هغه وسړی چلدو فقالذ فرمایلی یا رسول الله ان الله رسول ليس لي قائد زمانه پر رسول قائد نشتا یقودنی چې ما دراولی للمسجد جمعه تلکړون سړی روغ دلاسونه نیولې نو له جمعه ترازی فصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تطو سے کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ای رخص لہ اجازت ورکې دوی ته فیصل لی فی بیتھی چې د دې په خپل کور کې مشکل اللہ حبیب په ابتدا کې فرخص لہو دته رخصت ورکو چې سوک سٹمنا اوتارا واستې بنش نو خیر دې کور کې مشکل وفلم ما ولہ وای کله چې دی صحابیشا کاوروان شو دا د اللہ حبیب روبللو او ایوه یوشو نو مخکې مخی نئی خبرینا دا اللہ حبیب رجوع فرمائینا فقال لہو ارتوی حل تسمع الندا بانگاوری بسولا د دا مزد پارک میلے کی گی کال نعم اغوی آو الله اللہ حبیب بانگ خورم قال فعجب نویت دا آواز آزان پا آواز بانے لبے کو وایا زکمو ازن وی حیال السولا حیال الفلاح نو لماو لکلی کیاو سرے لندےو در آغر زیدو خطرے داو سوکو ارتشتا دینام لو دلا اجازهت شتاريخ او افضل خبر دا ده سيد راشي رواه مسلم وان عبد الله دا عبد الله وكيل امر ابن قيس چاويلي دي چې دا امر ابن قيس چې المعروف به ابن ام مکتوم دي رضی الله عنه المعذن او چې دا الله الحبيب او مؤذنينو کې هي سلو رو کسانو د حضور پاک په پا مبارکه زمانہ کې دا الله حبيب ته اذان ورکړي یو پکی ابن ام مکتوم رضی الله عنه دبا اذان کول او خاص کرد د پښمنی اذان بد اغه وخت کولو چې کلا بالکل صبح صادق وروږي او دبر ترغه اذان نو کولو چې نور صحابه ورته ونی چې بس سبر وختو المؤذن چې د مؤذن رضی الله عنه انه قال بے شک د یا رسول الله صلی الله علیه رسول ان المدینہ تا بے شک مدینہ منورہ کثیرۃ الحوامه پدیکړه دا ماران لړمانان دی وسبا او درندگان دی او ز په تیارکی نظر میں لګی مسترازم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل تسمعوا و تاور حیا علی الصلا حیا علی الفلا راشد کامیابی زیتا نغویرا الله حبیب او دا خو اورم وی فحیا حلل نو بیا خو بسر ازا رواه بو داوود بیس نا دین حسن علماء لیکي چونکو شان د صحابو ډیر لوی نو زکه آی ته ویل فلچه کور کې باندې کوي بل سره کډون نه او تکلیف دی ورتا نو فقهاو لیکي چې دا ورته ضرورت دی خدای دی خلقو فلوی شان نبی رسول سلام کله دغه رسول مکو کې خلیفہ پریخه او دا مسجد نبوی مامتی و دیل پاتشاو حضور پاک بجہات تلڑو رواہو ابو داود بیس نادن حسنن او مانا رحیہ حلن یعنی تعالی یعنی راشت تابو رضی اللہ عنہو نا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائیلی دی والذی نفسی بیدیهی قسمی دی پاغذات چې زمان نفس و روح داغ پا دست قدرت کرده لقد حمم تو وی بیشک ما ارادہ کرده وا ان آمرا بحطو بن چه حکمکم دلرگو بارکی فیحتتوا با نلرگی راجمک ریشی او سم آمرا بسولاز بیا حکمکم دمز په ع دانا لهان زانانو کړشي د لپاره اوسم عامه رجللا بیاهکم مکم یو سلیته اومن الناس ک خلکوله د معمت موزور کې او ثم او حال لا ررجاله او بیازو رتو لپاتې شما غ سروت چې غي منځو ته نه راو پهپور کې کوي ف او هر چې اوسزوم په دا کروونه تجوي ه رحم للعاين د دوبرهڅحکم راته د ل پو داسولو نقل، جون کې پاګې کې ماشومان دي یو زنا نه دي الله حبيب دومره سخت اراده لري و چې دا کورونه ورته او او دا اهر سو ورته او شوجو ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت ده ده فرمایي وې قالد فرمایلي من سرهو حره خوش چغل دا خوشالوي ايلق الله دا شامل او شیدا الله سره تعالی شلاله دې غدن سباله بس قیامت خبر آ روان ده مسلمن پداسه حال کیچله مسلمان ہوئی نفل یحافظ علی هاؤلاء صلوات دی دی پابندی کوي پدی منځونو پینځو حيث کمزه کیو آداب حنا چې اذان کی دیشی د دې د پارا جمعه اذان کی, کی دیشن او ال تد دې د دې پابندی کوي فإِنَّ اللَّهَ حَشَرَ عَلِي نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وی بیشکا اللہ رب بلزت مشروع اکڑی دی روا دی ستاسو د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار سننال خدا اغا تریخی دا هدایت و انہن ناو بیشک دا پینز منزون دا جمع سرا من سننال خدا دا د اغا تریقو دا هدایتنا ولو انکم کشریتاسو سنلیتم فی بیوتکم کورونکو وی با منزونکو وی پا کورونو کې بغیر دا وزر شرعینا ولو ان کوم که ش تاسو صله منزونه کوي في ب کوم په کورنو کې باغیر دفسې شنا کموسلي هذا متخلفف لکه موکې داروو پاتې کېدون کېفی بې په کور کې ل ت ستنبي سنت ت خپل پ غمبر اولهلتتون خاامخه ګمران بشي وله وي ب شمون ځانونهکتري وما ت خللهفان رتو به د جمع نهپاتې کې مُنَافِقٌ الله منافون مګ منافق معلومون نفاق چې دغ منافت د معلومو ولهقد کان الرجلو ب ش کو یو سرړ تا به را وست شو ی دااب الرجلين را و به شخپې به دو شوې حتا یقام فی الصف و پسب کے بدرون یعنی دا سے د خیر طرف لداخل کو توجہ جبائے صحابہ بیمارو پدو کسان یو پلے پوغلا سی فبل بلخبی و پسراخ کشے اور ا بغے پسف کے بدرو لو کے بینولو فدا سے حال کی جمع نفر قواروا مسلمن رحمہ اللہ و فی ریوات لہ فی روایت, اللہو روایت دا مسلم شریف کی دا سی قال صحابی فرمایلی چه رسول الله صلی الله وسلم علمنا سنن الهدى موږ ته تعلیم راکړه دا غو طریقو ده هدايت وا ان من سنن الهدى او بیشکد طریقو ده هدايت نا الصلات في المسجد الذي مزد پ جمعه تاګه کې يؤذن فيه چې پاګه کې دې دफार اعظم کې ابو دردار رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی ماوری دری دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولہ چے فرمایا ما من سلاستین نوی یودری کسان فی قرۃن پہ یو کلی کی ولا بدو نے اون پہ او بانڈ کی اے دری مسلمانان پہ او صحرا بانڈ کی یا پہ او خار او کلی کی اسی کی ولا تقام فیہم الصلاۃ او بدی کی دے جمی مذنو قائمی کی الا قد استحوذ علیہم الشیطان مگر غلبہ حاصل کڑی د پتوی چې کسان سانان دي اوی د جمع موز ک ی د مخکې دو د ور پهڅودېږي او که د جمعی موز نه کو نو شیطان دی د خپل تسلط او د غلببي د لاندې دی ف کوم بل جمع نو په تاسوبان دی وي د جمعې سره مو لازم دی او د مسلمانانو جماعت لازم روی ین نهمایه اپلو ضب بشهکهخوريغا لیوو او در اندشر مخمن الغانه می دګډونه القاسیه چکه مته کندک نړی پاتشي وی ه شر مخ کندک باندې حمله نه کوي چې د ګډو او جماعت د شپونګې ور سره بعدي ګډه پټه پاتشي د کندک نمخت یو تختیار او ستو تختیره شر مخه تخته وي دې وجنه مسلمانانو اجتماعي او کار دې او سوق دې نه انفرادي لار اختیارې نو بس اغ شر مخ شيطان دې دې به او په يوکند کې واقعي رواه ابو داوود بي اسناد حسن صل الله والحق على حضور الجماعه في الصبح والعشاء باب ده په بيان د ترغيب او د تي زاي ورقولو کې په حاضرين دوکي جمعتا د سبا او د ماستن په وخت چون دا دروازه منزنا فتیار کی کیگی او داد دا قربانی او ذ مشقت منزله دی ند دی نور منزنه په مقابله کی ددی بارک ډیر ترغیب راغله دې ان عثمان ابن عفان رضی الله عنه دحرات عثمان ابن عفان رضی الله عنه نریایت سے قال فرمایید سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایماری دلیدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لی من صلی العشاہ چاچوکو مزد ماسختن فی جماعتن پجمعکی اید ماسختن مزدی او مسلمان پجمعکو فکا انما قام نصف اللیت تب اویگنی چی دے نمیش پی پوری اللہ تا پا عبادت ادھرے گو دا دادا سی سابش و من صلی الصبح اوچاچوکو او مزد سبا فی جماعتن پجمع سرہ فَكَانَ مَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلُّهُ ثَبَوَيْچ دټول شپ په عبادت کې دی راکاوه په مسکه کې دی نکم مسلمان چې د سبا او د مازوتن مزبا جماعت ادا کوي نو ټول شپې په عبادت د د پامل نامقيولي کې لشي ارواح مسلمان دې حدیث روایت کړل دی امام مسلم رحم الله او روایت ترمذی یې او پر روایت ت ترمذی شریف کې راغلي دي د عثمان ابن عفان رضی الله عنه دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من شهد العشاء سوق چې حاضر شو مز نماز وطن په جماعت فجمعکه نقصان له یبدد فار قयाम نصف ليله دن ودرید لو په یو ومن شهد العشاء حاضر شو د نماز وطن ور سبا مستقي جماعتکه نقصان له قیا م ليله دن د په اړه بد اخلاق ټول لښ په سره الله ته عبادت ودريږي قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وان ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نريات ته چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی دي لو يعلمونا کچره دي خلق لو پتاوي ما في العظمه سواب څومره ثواب دي د ماثوتن پجمي مسكين وصبحه او د سبا په دې مسکه لاثوهما نوحا مخادي براتلې دې دوالو منځونو ثوالو حبون کواشه نوې لکه د معشوم پشان په هغړو سو براتلې چکل سره بیمار شه بیا درځي دې شیخ پیو لا ذکر نه کړي وېدا سي سی سينه به ف يولې لکه معشوم چکلا خړپو سې کړي اغه شان براتلې فوزان به حاضر وله متفق وقد سبق بتوله او دا حدیث د خپل او غدوالي سره او تفسیر سره مخ کیږي وعنه دغه د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده اے فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لیس لی الصلاۃ نشته د یومز اسقل علی المنافقین چډیر ګران دی وی داغه ادا المنافقان منافقان دې دوه منځ نن صلات الفجر ولشا د سبا د ماخوتن مص په منافق ډیر ګران ولو علمونا لقد لطت لگی د معفي حما جديد وړو منځونو کې سور سواب ده لا توهما نخام خادي بده تراغلې و ولو حبون اگر ک نور وشه نه و نو لقد معشوم پشان په خړبو سوراغلې متفق عليه صلى الله الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات باب بیان د امر کې پا افاظت کولو دا منزونو فرض چې هر مسلمان ناری نزنانا په فرض منزونو دی افاظت کوي پابندی دی کئی وننحی الاکی دی او پا بارد نحی مضبوطہ کئی والوعید او پا بارد یر سخت کی کې کهننا پا بارد پر خدود دی منزونو کئی چه مسلمان ناری نزنانا بلا عزر شریف مز پریزی فرض روزې دا مبارک سمبر او عيد دې سمره یار الله الله تعالی فرمایلی دی چې الله ترخفل کلامه فحافظو علي وايي پابندي کوي په منځونو والصلاه الاستوا او خاص په مز در چې مزه مازي کوي او دې کې درس کې وکاله تعالی فرمایلی دی چې دلوي او انده پینتاب وايي کړي مشرکانو د شکفر نتب ويستا و اقام الصلاه و ارنجو کف موز کو زکات فخر نو دد لاو کوي بي قيد تلوي يبا وان ابن مسعود الله عنه روایت ته قال فرمایي فعملون کي غره قال ان الله حبيب صلات ولا وقتها حب ادا وقت کو قلت بهم ثم ايو کم عمل ډير غره ثم ايون انا بس كم يا عمل غره قال الجهاد لله اذا الله کي جهاد مسلح کو متفق علیہ وان ابن عمر ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت دے دی فرمایے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی بنیاد اسلام علہ خمس بنیاد دے اسلام په پینځو سې جنو خدله شعل و اسلام مشابې کو دی او خېمې سره چې داغي پینځستنی داغي منځنه استنصاد شهادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دې خبري ګواہی چې الله نه بغیر ولې نشتا او دا چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله دې ځېما خبر او اقامه الصلاۃ و انزمون زونا پابندای سره کول دریم و ایتای زکات ور کول زکات او سلورم وحج البیت حج بیت الله شریف او بنزم وصا او مې رمضان روزی نیول درمزان شریف متفقن علیه وانو ته دغه الله ابن عمر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی عمر ته ما ته حکم کړي شوی له قاتل الناس چې زبې د خلقو سرا جهاد کو موجنګي غمبا حتا یشهدو تر دې چې دایداه واهیو کی الله اله الا الله وان محمد الرسول الله دایداه واهیو کی جلانه بغیر بل اله نشتا او د چ محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله دی او یقیم الصلاه و پابندیو کی فموز و الزَّكَاةَ تو ذکات فَإِذَا فَعَلُوا کې ځکات ف دا فلو ذلكکه کله چې دی دا کارو کې نو عسمو منې د مع محفوظ به ساعتی د زما خپلی و ځکه د مویل مسلمان و نه تو یول بیانا روواريوااموالو معلو خپل ځکه د کافرمال چمل لو کې ری غنیمت ې خو چې کلی می د غغمال بیا حق د اسلام څه دی چې مسلمان به په مال کې او حق د اسلام څه دی کوي مسلمان را پاسې دو بل مسلمانې ظلمن قتل کو نه دی بقصاصن قتل الشی حق د اسلام دی ته وي وحسابهم الله او اصحاب د دوی په الله دی دا یو مسله را وې په دنیا کې پزاهر فيه سلیبی او خیرت کې به فیصله پاتره وي یو څره ظاهرن کلمه وايي چې مسلمان دی منځونه کوي متبر مسلمان دی چتا د اغه د اسلام نه منافی بل عمل لیدلی نو ګره په دنیا کې پظاهر باندې عمل ل او اخرت کې به الله زړه لګوري چون کې نظرنه دنیا کې شو خبري کې نار رزق معاوم و اسلام ظاهر لګوري اسلام صلی الله علیه جو سره ظاهر کلیمہ وای شکلی له اسلام نه کارونه د اسلام کوي د اسلام نه خلاف کارونه نه کوي نو به ظاهرا به مسلمانې کو باطن کې څګندګي دا وه حسابهم الله نو د دې باطن حساب پچاره په الله دې متفق علیه د معاذ رضی الله عنه روایت ده قال فرماییده باہنی رسول الله صلی الله علیه وسلم زلی غلی عمر رسول الله صلی الله د گورنر جوړ کړو فقال فرمایلی انک تاتی قوما تزئ قوم تامنه اهل کتاب چه اهل کتاب نورمبه په بوره دعوت د اسلام کار غسنه شروع که فدعهم روبلذوی اله شهادت الله اله الا الله د دې خبره گواهی ته جبله شوق د عبادت مستحق ما سیوال الله نه نشتا او دې ته روبلو انی رسول الله چې بشکزه د الله رسول فئن فئنهم اطواع لذلک که دای دی خبر ته صاحبدار شولې ایمان راو نفالمهم <سؤال> دی خبر کر ان الله تعالی چې بشک الله شولې د افتراز عليه فرض دی په 5 صلوات بن زم زنا فی کل یوم و ليله فحروا رزوا شک فینهم اتوا لذلک او کدی له صاحبدار شول نفالمهم خبره کا ان الله تعالی چې بشک الله تعالی شولې دی افتراز علیهم صدقتا فرض کړی دی د زکات توښزم من اغنیائهم داود دا د دغه علاقیې د مالدارانو نه اغستی شي فطورت دولهافقره ام او دا بهاپکولی شي د دغې علاقی په فکرانو کې اسلام حکومت بوالي او دغه ځای کې د اسلام مطابق ب کوډو یتیمانانو مسکیانو غریبانانو لور فینو متوا او لظیک که چریی دې خبرې اختیار کا په یا کو که ما مالیم نو خبردار ځان به ددی د زتمندو معلونو نه ساتې دا ممس ده چې د شریت طرف نه یو سړی وی اسلامی قانون وی او هغه کات را ټولی نو غوره شی بهنالی درمه شی نه به عدنالی نه پهې لکه ګړی دي نو پهې به خواه او بماره غونې ګړه په ذکات کنالی او نه به د سر ګړه او ګړه لټئ بلکې درمان نه به لټی ف یاکه خبردار ځان په خلکو د عمده او د بهتري مال نه ساتي وتقي دعوه المظلوم او ځون کې ته گورنرۍ پلاس کې باندې اقصدار وي نو ځان بچکه د خير او د مظلوم نه چرته چا سره ظلم مونږ کې او خير درلوونکی فین انه وشک شان غادله سبینه نشته د پمند خير او د مظلوم کی وبین الله حجاب او پمند الله کې سپردا اې دې مانا دا ځني دعا کو د سووجي د نکبول نشي په خبره پویږي کنه پویږي ځني دعاګان او خیري کې خود سووجي نکبول نشي خو د مظلوم خیر او د الله په منس کې پرد نه شي نه دا حقه قبولي او الله قسم وړلې چې زبېد مظلوم مدد کو او ظالم برانیسم سم او کله سم د سیرونی شي کله ولا یاد وساتاي تاسو پجي سترګو کذلي او الله پرنه نمبر په نمبر رانی سی او شرمایه ذلیل کوي د دیو جنا هر دی د ظلم نزانو ساتي متفق علیه صلی الله تعالی ان رضی الله عنه ده حضرت جابر رضی الله عنه نو روایت ده ده فرمایي چې ماوري دی دی رسول الله صل الله علیه و الیহি وسلمنا ی پ چې فرملی ان بین راژې یقین پهمنې یو سړی کې و نه شیر کې والخفرې او پمن د شیر کو او خفر کې ترکو شله پرې خدل د بوس دی رووا مسللم عی پهګورئ د کرامو او د بعضې کرامو دې حدیث د ووج نه مذهب دا د۔ چی او مسلمان نارینا زنانا بغیر دسوزر شرعینا یو مسپریزی نو دے کافر کی دا پا اے موکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مسلک رے او دو باز صحابے اکرامو مسلکم دے دے امام ابو حنیف رحم اللہ دو مسلک دا دے چی مسلمان د گناہ دو, دو وجناہ دے اسلام نه ازینا او <خمس> مصبر خدل وی گناه کبیره کی اسلامی حکومت وی مہما بو رحمت الله ل وی چې وسره چې مز نہ کوي دی ب jail تا چول شي او دیوالیو ټکول شي تر سوچي صحیح توبه است نه را او دی دې دې کی دا چې ګور بازی گناهونو ته تغلیزا کفر ویل شي موس ګوره مصبر خدل بغیر دوزر شرینا دا مسلمان خو عادت نه ل تا خودم و شرکو دا کافر خوی و عادت دے او مسئلہ گو لے خطرناکا ردی پر لگو مسلمان تا کافر ویل دے را خطرناکا خبر رد پا دی ایمہ و اربعو کی جدورا لیے تقوالا او بیا امام احمد ابن حنبل رہی مولا تا سوئی امام و احل سنہ چی پا دی سلورو امامانو کې یو امام دی خبری تا تیاری گی یو عمل د وجن کافر ویلو خطرناکا خبره ده رواح مسلمه وان برید رضی اللہ عنہ دا برید رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی دی العہد اللذین وی عہد وعداغ بیننا چی فمنز منکیوا وبینہما و پمنز لی د کدا اصفلاغ مزدے فمن ترکا نچاچی دا مز قصدن عمدن بلا حضر شریف ریخو فقد کفرا نوی دے اس شو کافر اعده يعني كفر تورنذيش رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وان شقيق ابن عبد الله التابيي ويد شقيق ابن عبد الله رضي الله عنه روایت جدا تابعي ده المتفق على جلالته جد طول العلماء ده ده جلاله و اتفاق ده رحمه الله وي الله في رحمك قال ذا ثابي وي اصحاب قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ده فرمای چې اصحاب د محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون ديب نکتو شين يو شين مینه لعمال د عملونا فرقو كفر شدا غير بريخذ لکفر وي غير الصلاه د مذنب غير د مذنب بريخذو تبع صحابه کرام كفر وي رواه ترمذي في كتاب الايمان بسناد صحيح وان ابي هريره تابو هريره رضي الله عنه نا روایت دے فرمایے رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دی ان اول ما بشکاون الرسے یحاسب به یحاسب به العبد حساب بقیدے شی پاوے سر د یو بند سر پرد قیامت من عمله دا عملو دنه صلاتو مصبئ ہے فعبادتونو کے او عملورو کرم د مصکی فائِن صَلَحَت کَدِی اوسڑی موذ درستی فَقَد أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ نو دې کامیاب شو ومندل او انجه او خپل مقصد اومندل و ان فَسَدَت او کچری اوسڑی په موذ کې نقصان راغی نو فَقَد خَابَ وَخَسِرَ دې ناکام شو او تاوانیش فَاإِن تُقِسَمَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ را اوسه شي پفرض د دې کې د سشي هر یو شریفه فرایضو نقصان نه نګور الله دور کریم و رحیم دے قانا رب عز و او رحیم دې قال الرب عز وجل او فرمای رب العالمین چې دې عزت او لوشان خاوند دې انظروا ای جما ملائک هل عبدی من تطوع جما د دې بنده سنفل شتا فیکملوا بها نو مکمل وکړي چې دې نفل بځری ما انتكه شمن الفريضه اغه چه نقصان پکې راغلي وي د فرز نه نو غره نفل لزوريش ته نشته سبب سلی په فرز کې نقصان نه د فرز کمي به رب العالمين په خپل رحم و کرم په نفلو پر کوي او ثم تكون صائر اعمال هينا بیا به بی وي د دو تولو ملونه په دې طریقہ اروه ترمزي يو وقاله حديث الله عليه وسلم ازل باب د بیان د فضیلت د صفه اول کی چدا اول صف پری مسکی سنارینو ته سورہ فضیلت ته ول امر او باب د بیان د حکم کی بیتمام الصفوف د کوره کول د صفونو الاولی چلو به اول صف ترکای بیاور پسې بیاور پسې وتسویته ها او پدې کی بیان ده برابرول د صفنو و اترا او جخ جخو نذین از دی ودری دل په دی سفنو کې اور یو دی زمانه د فتنو ندام دا چې په تمامو مساجدو کې سفن صحیح جوړي یو بل نه لیدل ولاړ دا او تاسو مشاهده کوي کدو کتان ندا داس داس کله یو کس په منځ کې راځي خلق جخ جخ نو او په کې کاو جوړيږي او تاسو به دام احساس کړی وي چې تاسو را امامان دي نو چرت په یو ځل باندې د خپلې منیوری دي چې د صف احتماء وکړي اعلان کله علماء لپاره وېدا سي مس شوق نشي خوله چې حضور پاک دغه مس کړی او د صف د پورا کې دوه حکم دي نه کړه په هر تاسو ګره عربو کې تاسو مسلمانان حج عمره ته لړشي نو په حرمين شریفین کې اغا ايمان کرام د سي مز نه کوي چغای د صفده درستوله حکومت نه فرمایله علماء او لیکلی دی وای چې پسفونکو د امته نقصان وی نو پزرو نو کې به نقصان راځي د دې وژنره سوره حدیث راشی صحابي خلکو لوي وی داستاسو پزنو کې اول یو بل سره کینه او حسد د صفونه سماوي وای ککم قوم کی دشمنی دا طرفګنی را او کورنی رواني دی او د دې دا د صفونو اهتمام وکړو لته حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دې عمل د برکت د وجنا الله او محبت راولی او بهتخاطی وختمکی عن جابر ابن صمرا رضی الله عنهما جابر ابن صمرا رضی الله عنهما روایت ته قال لري فرمای خرج علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوت ومغتر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال فرمایو الا تصفونا تاسو داسه سفونه جوړوي کما <مالاقا> تصفو الملائکتو لکچی صفونا جوڑی ملائک عند رب بها دخبل رف سرا یہ نہیں جلتا عبادت کئی دبیت المعمور سرا نو دغشان صفونا جوڑی فقلنا مونگو یا رسول الله یاد الله رسول وکی فتصفو الملائکتو سرنگی صفونا جوڑوی ملائک عند رب بها دی قال دے قالت اللہ حبیبو فرمائل یتیمون صفوفا اغیپورکوی صفونا اللہ الاول لنبانی ای چه اول سب پورشن ورپسی دویم چه دویم پورشی ورپسی دره ویترا سون فی صف او غی جوخ جو خدریگی پسف که وی تراست دیتا وی لکه ده خخت دیوار چسم گه خخت جو، دیو بل پسی جوخ تی ولاره دی ویترا سون فی صف او دی دیو بل ترسی بی جوخ جو خدریگی وره جوخ جو خدریدو ذکر بدر لراشد رست داس د سړی درېږي چې دا اوګې د وګې سره لګ په خبربان ال آباد د خلک چې دوه او کولاو ولاړوي د تاسو دو سان چې د ر خپې کولاو کوي نو بیا به موږ لږې دوړه درې تاسو دا طرق اس نور کولاو کوئ اوس ګورستاوګېبلکل نه لیک ترڅو چرا کا د شوي نه اوګ لګې نو بیا بهکه کېږئ یژ اولهولی کلي داس خپې اوږدول مراد نه کڅوخ <سوخفیو> خفي او کدی ندو په څانوږه بیان نه لای د جزال لوی مونږ له غیر مقلد یو دای دا دو وګدو دريږي او بیا به وګنل کېره تاسو تجربه وکئ دا به ګره مناسب خفي کلاو کې نخجخ بودريږي او ګبل د بندوږي سره لګي درې بلې خبره ها او کفي د دور عرق کلاو کې بیا وګنل کې متفقن علیه په دې باندې متفقن علیه دی باندې استفاد ده امرواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړې وا نبی حریره رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه نریواته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خان فرمایلی ني لو يعلم الناس چې دې خلق له پتو لګي معفرنه دا چې څومره اجر د اذان په ویلو کې وسق اولی او څومره اجر د په سفیاول کې سملم سم یجیدو ای نو دمرا خلق بدا ازان دا پار راجمشی او دمرا خلق بدا صفی اول دا پار راجمشی سملم یجیدو بیا بدئی زی نمومی نمبر بینمومی اللہ ان یستہیمو علیه مگر دا چه دئی قراندازیو کی پدی نو لستہمو جگڑا بے پدی ختمیگی چه قراندازی بکیگی اوز گروبادی خلقی وقتی وختي غلی نو رستو والاڑی مختصر انا اگلے بو وختي کجاره راستوداست راستو ناسي او خلکو اللار بنده خړي وختي جماد وخالي رستو بزيدي ادي وجنه د صفيه ول لوي يا جاتے او بیا پسات اول کي هي طرف متفقن عليه ضعنه او د تغي ابو هرره رضي الله عنه له روايت دي فرماي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي خير صفوه الرجال وی غرق صفنو دا صروٰ که اولوها اول ده و شر روها آو ناکار پسفنو که آخروها آخر رنه ده سرسته و خیر صفوف النساء آو غرق صفنو دا زنانو که آخروها آخر رنه ده و شر روها اولوها آو ناکار پاکه اول رنه ده علماو دا حدیث معناتی زکر کری و ایدي پلو گو رای دا زنانو اول صفت اولو جدا ناکار او د سړو اخیره نه صفلې وري ناکاره وای دی چې زنانو او د سړو نیز دیواله راځي نو ګورې د سړو د زنانو غد وړواله په شریعت کې دومره خطرناک ده چې د موس په صف کې ولادت وي نو اخیره صف ته شر صف وې او د زنانو اول صفله شر صف وې اې دی وایي کوم دی کی تعلیم کې اختلاط دی په اسمبلی کې او زه نازلی په خبره نو دا خبره دا شریعتنا خلاف تو آین دا دی سیاسی ملیانو دور رکاور جو چه گور آغا ایخ پل زنانا وزارتا و منبره یو دی سیزونو تورو لے گولے د دا خلقو خندا جوڑو پوی گئی پا خبر باد فدی تلتیب بانیو خلقو لوی اسلام راولو دا اسلام والا میری اسلام والا خزی پا کورونو کناستی بی پوی گئی پا خبر باد تا اللہ حکم دے وقر رفی ویوتی پنن و او ناکار پسفنو که در زنانو کم سفده اولنه سفده رواه مسلمان وان بی سید الخدری رضی اللہ عنہ دابو سید خدری رضی اللہ عنہ نا روایت که چرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآفی اصحابه کتل او پا باز مرگرو کی تأخورن رستو که دل سفننا فقال لهم ندیتوی تقدمو راروان دشئی فاعتمو بی نماپس اقتداؤ که ولياعتم ما دیکم من بعدکم او اقتدادیو کی تاسو پسی آسو چی تاسو نبستیر ایرون بی صف امام لگو ری نو دا دویم صف والا بیرون منی صف لگو ری درموالا دویم لگو ری ویلا یزال قومن امیشو یا قومی تا اخرون چی دا یو رسط رسط کی گی پس فنو کی حتا یو اخرهم اللہ تردی چلے رسط پاتکی رواہ مسلمن وان ابی مسود تابو مسود رضی اللہ عنہون عنہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم یم سا ہو مناکی بنا ما سا کولی وی زمونگو اگی فی السولاتی پا مسکم اے اگواانی ویلاف کی گو چالے بے مخکشا چالے بے بی رستشا اے مام دخزی مواریندہ یم سا ہو مناکی بنا فی السولات ما سا کولی بے اگی زمونگو پا مسکم برابر شئ ولا تختلیفو او پسفونو کې اختلاف مکه وای چې څوک مخ کې ریسوک رستو دي ورنک پسف کې اختلاف راغې نو فتحتل فقلوبکم جنو کې به اختلاف راځي وردا علي الله ال حبيب صلی الله چه صف کې اختلاف دي دغه غفلو په جنو کې به اختلاف راځي او فرمایل لایالای یانیمکم اولل احلام و النواح مات د نزبودریګې ته تاسو نا اولل احلام خاوندان د اخلولو و او دا سمج یی کوم پو په خلک دی دا دای د امام سره نږدې و دري امام تکل د خلیفه ضرورت, ضرورت را راځي نو امی سره خو خلیفہ نشي جوړې ده نو ک امام وېدا سي کدل ضرورت راغي او په منس کی مثال په تور پور جنې وینر روانه شو د سمارشون دی بل اپو جوړې شي او بل سره بدل لا شنو سيناب مختی شابه امامت یو کی اوس جاهل او ناپوه کړي مشکل لاس نهونی او اجای امام را کړل لا سکه نپوح سره با امام بسی ولاروی ثم اللذین یلونهم هم تسان چه غین ازدیدی دویتا او ثم اللذین یلونهم بیعا تسان چه غین ازدیدی دویتا ارواح مسلم وانانس اندانس رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی سو صفوفکم پورکئی برابر کئی خفل صفنا فئن تسویت صفق بیشک برابرول د صف من تمام اسوالا. دا الصلاه داد مجذ پوراوالی کښې کښې پرې مجذ به پوراي پورا او کچو موزو په حساب کې نقصانو او موزي نیمګړی شوهره او تاسو ګورئ هه په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم کړي نن زمانه دی امامان الله وګورئ کړه دا وایي نشي د ماسه زې مواریه دا چل نه وایي په خبره باندې سورہ لمغه وایي چې صف 12 کې وایي او بس عادتی ہی بید بی دینای جوړ شوی داد امام زمواری را چې دې بد اقامت نفس وای اقامت چه ختم شي چه سب برابر کای متفقن علیه وفي رواۃ البخاری پر روایت د بخاری شریف کدا سراغلی فئن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاه وہی بیشک برابرول د صفونو داد اقامت الصلاه نری الله هو یواقیم الصلاه نو کسب برابرنی نو باقیم الصلاه باندې و عن هو ده عامرس رضي الله عنه روایت نے فرمائی کہ قیمت الصلاه و اقامه قریش ده مزد پارا نو دی اقامت نفس فاقبل فا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ارا متوجيش مونتر رسول الله صلى الله عليه وسلم پخبل مخ مبارک سرا فقال مونته مخوي اقيم صفوفكم كل صفونه درست کي وتراس او وجوه جو خدري گئی فاني اراكم من وراء ظهري زوینم تاسو د خپل شان رستو اے تاہر صدیقو مخ نظر لگی دو حضور پاک موجزہ و رستو بیم نظر لگی دو دار اللہ دا حبیب پا موجزاتو کہے دے رستو بمورت مقتدیان دا سخکار دل لک مخ کی فا انی اراکم من ورائ زوہری رواح البخاری بلفزی دا حدیث امام بخاری تخفل الفاء سر نقل کړه وا مسلم بماناه امام مسلم هم د دې په معنا کې هم معنا حدیث ذکر کړه او په روایت د بخاری شریف کې دا چې راغلی وكان احدنا کو یوزمنا یل ذفو من کی باحو چې په اسکول به وګه بمن بی کی د صاحبې دوګې د مرګ لري به قدم یو قدم داغه د قدم سرا پوه صحابی وای وګدم و جيسره جختولا او قدم به مو قدم سره جختولو د علوي چې لک تنگ تنگ ولاړې کچره کولا او دني د نو قدم, قدم او به قدم سره جنگي خوګل جنگيږي بیا نو ګره قدم د قدم سره جنگ وای او ګد او ګي سره جنگ وای په دې طريقي صحه ميږي باقي خلک د پنځوله ګورې چاخ پاوګ دای د چا لند نه چې توو ګوګه سره برابر کې او قدم دادی ته ديږي سره لګولې او که دمونونه جوختې نو بیا س کې بلکل نقصان نرازی را ځي او چې دووم رکات د راپې نو ر می ځان للوګري که مخې شو نو رستو دی شي او پرتو شوی د بخکې دی شي اکثر په لبی رقات کے سب سمی نو په مدر او سلورم ک روان شي د هر رکات د پسیدو سر سړی دځان لوګورري چې ما خو به صف کےې نقصان دی روست دی وصل الله تعال روانلومال بنی بشیرین نوری اللهما دنو امانه